Så er vi live igen. Okay, godt, så tænder jeg musik. Velkommen til Didier Breds program. Endnu to timer. radio, KB6, Bi. Jeg kommer Kamashi Washington fra kladen Heaven and Earth. Nummeret Street Fighter Mars fra 2018. Velkommen til Didier Breds program. Det lyder, som om der er to trommeslager på det her nummer med Kamasi i Washington, der hedder Street Fighter Mars. Velkommen til DJ Breds program. Vi kommer vidt omkring i dag. jeg er planlagt, at vi skal nå at høre en hel masse musik i dag. Du er altid velkommen til at sende en hildesnæld dedikation på telefonnummeret 42 66 80 29. Og indtil nogen har i isen, så tager vi noget mere Musik. So can you slip away? karter med nummeret Away. Vi planlægger en hel masse for tiden i de Breds program, og vil gerne sige tak til alle de lyttere, der har besvaret min oplæg om de særlige temaprogrammer, som er under forberedelse. I sidste uge der er at vi den kommende tid i DJ Breds program kommer til at høre et tema-program om vand. Det er der nogle lyttere, der har reflekteret over og sendt mig nogle e-mails på DJ-brevet hvor de fortæller om musik, de kender om vand, med vand hvilke oplevelser de selv har haft med vand. Hvis du har noget, du har lyst til at fortælle om vand, jeg håber, at du vil sende mig en e-mail på dj.brevet, snabla.dr.dk og være med til at fylde de mange tema-idéer ud, som vil komme i løbet af året. Så er der et program på vej om meditation. Ja. Har du haft nogle gennembrud med meditation i dit liv? Har du opdaget at lære det? Hvordan gør man Hvis du har noget, vi kan lære noget af, så send mig en. Så du også sende en mail om det til Didier Bred, så planlægger vi et program hvor vi rejser Danmark rundt i regionale musikfenomener så hvis du har kendskab til noget egens specifik musik fra Danmark så vil vi meget gerne have det på Danmarkskortet i den udsendelse af Didier Breds program hvor vi tager rundt i Danmark du kan også lave en reportage fra dit yndlingssted i Danmark, eller bare et sted, du synes er interessant. Et sted, hvor du kunne forestille dig at stå og lave en optagelse på din telefon eller din diktafon af et par minutters varighed, når du beskriver et sted, hvad det betyder for dig, hvad der er særligt ved det sted for dig. Og så er der et nyt program under opsejling som jeg tror mange vil være meget interesserede i at deltage i, i et program der handler om din begravelse vi tilbyder i DJ Breds program at lave en simulering af din begravelse så hvis du som mange andre har gået og tænkt over sådan, jeg tror min begravelse bliver, så sådan og sådan og der kommer nok verden for den alt min nyttige bolig, jeg bor i på mit dødstidspunkt, kommer nok og lægger en påskelilje på kisten. Og ingen andre. Men vi skal høre det her musik, og en organist skal indøve et eller andet set komplekst bebop jazz, som skal spilles til din begravelse. Planlægningen af ens egen begravelse er det sidste... For de fleste mennesker er det sidste, man nogensinde får noget at skulle have sagt. Så nu har du mulighed for at planlægge en ekstravagant begravelse i købet. Høre den simuleret med de hypervirkelige virkemidler, vi betjener os af her i DJ Breds program. Du kan jo tænke noget over, om din begravelse skal foregå inden for en bestemt religiøs tradition hvis du vælger en religiøs tradition der ikke er den kristne så bliver det lidt svært at virkelig gøre den her fra DJ Brad's program for vi kan ikke øh, vi har ikke i at skabe nogen form for ufred ved at imitere en adgang til religioner som jeg ikke kender til eller har adgang til så der vil være en begrænsning der i forsøget på at vise en form for ja, undgå problemer, ikke? Men det kan jo også være, at du vil have en helt animistisk, freeform begravelse. Det er straks lidt nemmere. Det kan være, at der er nogle af dine familiemedlemmer eller venner, du har lyst til skal holde en tale til din begravelse. Hvis det sætter nogle idéer i gang, så bare øh, skriv til mig på djabredet dr.dk Og så når vi har fået noget ind, så, øh, så kommer programmet, hvor vi er til en hel masse forskellige lytteres begravelser. Så det var sådan lidt en tematiske vejrudsigt. Det føles som klassens team, fordi vi snakker om alt det, vi skal her i programmet. Ja, <laughs> yeah. velkommen til dig, Mexi. Jo, tak. Og velkommen til klassens team. Jeg er ret begejstret for det her nye Torgova-musik, jeg har fundet. Ja, det ligger sådan dejligt øh, subtilt i baggrunden og gør ikke så meget opmærksom på sig selv. Det er meget underspillet. Ja, sådan der. Nu kører det igen. Nå, men øh, nu når vi til det næste, som vi skal, nemlig øh, kunstneren Paul Paul Iac Pedersen udgav en plade på Fister Records. Der står ikke på den plade, hvornår den er fra, men at dømme efter pladens æstetik og fotoet af Paul, der sidder og synger inde i en mikrofon på forsiden af pladen, så vil jeg tro, at den er fra sidst i 70'erne. Jeg fandt pladen Paul, øh, Pauls plade Weekend på den hjemmeside, der hedder Videomonkey. Hvor der indtil for nylig var en rigtig god kanal inde på Videomonkeys, som var en bruger, der hed The Light 20 og The Light 20 havde lagt op imod 3000 sange op på sin YouTube eller Video Monkey profil og meget af det er afghansk eller iransk øh, musik men The Lights kanal var også et sted hvor man kunne finde danske skoleplader sjældent dansk musik loppemarkedsfund mange af de dansksprogede rariteter, jeg har præsenteret her i det program, er noget, jeg har fundet ind på The Light 20's kanal. Men nu er The 20 20's kanal ikke at finde mere. Den er blevet lukket, fordi personen bag kanalen er død. Øh. Så jeg vil gerne sende The Light med men, der stod bag den kanal, en, en stille tak for det store frivillige kulturbevarende arbejde og gøre opmærksom på, at video-monkier ikke er et godt sted at lave kulturbevarende at lægge sine optagelser, for de forsvinder, når man dør. Så jeg skal nok gå hen og blive pænt dement, når alle har spærret deres musikalske stavbøger inden i enten Videomonkey eller det gule Spotify. Men det skal, ikke, skal vi ikke hænge os yderligere i. Nu kommer der lige et nummer med, med Paul som fra, fra Pladen weekend øh, nummeret Lad mig se det igen. Jeg prøver at finde ud af, hvem Paul er. Jeg har sendt nogle følere ud. en mørk, mørk nat. Dømte jeg en drøm, ja yeah. Drømte om den tid, der var en gang Dømte om forår ude på landet Drømte om en ægte gammel blå mand Lige fra den gang, du i vuggen lå man bestemt, du kunne nå på få Lige fra den gang kunne man fortælle så Der ville blive bo for dig Der ville blive bo for dig Midt under dagens slid, mens kornet kom i hus, ja yeah. Drømte du om folkestuens tunge luft Kale snak og kvindelist, visdom fra en fjern, kyst, Barnegråd og øjnes romantik Lige fra den gang, da du i dansen gik, talte man om giftemål og klar logik Lige fra den gang kunne man fortælle så, at der var altid ro for dig der var altid brug for dig. Lad mig sige det igen. Lad mig sige det igen. Lad mig sige det igen. Tiderne skifter, men hvorfor gør de det? Åh, oh, nej nej nej nej. Lad mig sige det igen. Lad mig sige det igen. Lad mig sige det igen. Svalerne flyver, blade falder ned nu Blåen vender Danmarks jord endnu en gang Stadig på din plads ser du regn Tunge skyer drive hen over marken, hvor du går Lige fra den gang der kvinden gav sig dit ja Vidste at man bestemt, hvad du kunne nå at få Lige fra den gang kunne man fortælle så At der var stadig brug for dig.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 Lad mig se det igen. Lad mig se det igen. Paul med nummeret Lad mig se det igen fra pladen uh, Weekend. Uh, udgivet på Fister Records. Er det, ikke, det, det hurer mig ikke at tænke på, at denne her sang ikke længere kan findes på Videomonky. Man er nødt til at lytte til disse Breds program for at høre den. Eller gå ind på nettet og købe den eneste eksemplar af pladen, der er til salg til 85 euro. Ja, så det ville være rart, hvis der var nogen, der kunne genudgive den, eller sørge for at den. Lå der, hvor folk nogle gange hører musik. Nu tager vi til Guinea Bissau. Her kommer jeg se Manette. I'm Pas på. Senmal er fra Guinea-Bissau, som er et af de mindst øh, et af de lande i Afrika med en ja, der bor kun lidt over en million mennesker i Guinea-Bissau. Det her nummer var fra øh, 1982. En plade der er angiveligt, nu kan jeg ikke portugisisk handler om det spirende øh, øh, overklasse i Guinea-Bissau og hvordan de øh, bringer befolkningen i, øh, overlast. Det har man hørt om før, synes jeg. Ja. Det er et almindeligt problem Det er blevet svært at komme af Med de forbandede ledere Efterhånden De har hære Og høje mure og så videre Der er jo nogen Der mener det var nemmere Den man kunne ordne det Lige med en pil i ryggen ye <tik> Jeg med m er fordamm Jeg skulle til Niniola med noget fra Nigeria. Jeg skal lige læse den her SMS-hyt. Øh, der står Hej, de der breder Mexi. Hvad er det gule Spotify? Terje og jeg sidder og drikker en ottende del og spiser lasagne-suppe, mens vi tænker på hvordan vi skal begraves, besættes, huskes for altid. Apropos videomonke, har du så set på DR.dk, at de har fundet en ny ape? Den hedder Popa Langur og bor på et bjerg i Myanmar. Uhøje uh og hønner til fiktiv hjelm fra løjtnanten og Leutnanten er en, en, en, en personage, vi hører fra jævnligt her i de bredes program efterhånden, og har tidligere skrevet ind og belært os om, hvordan en, en halv lease af en øl på 8,8 procent. Så det er hvis det, løjtnanten refererer til her. Eller en kvart lease, vel? Ja, det er noget med de otte der. Det er der. noget med otte ja. Um, lad os lige følge op. Oh, ja. Det gule Spotify øh, for at svare på Løjtnantens spørgsmål. Det gule Spotify er bare noget, jeg siger for at som om, der er mange forskellige slags Spotify for at skabe splid og forvirring. Og øh, nej, jeg har ikke set det med appen, men, øh, øh, men det vil jeg da tjekke ud, Løjtnanten. Alle sammen gå ind og kig på den nye app, der bor på et bjerg i Myanmar. Tak for din besked, Leutnant. Du kan gøre ligesom Løjtnanten og hænge en notits op på den opslagstavle i opgangen, hvor glæsten nogle gange river det helt ned på jorden, som DJ Bredes program er. Hvis du øh, har lyst til at sende en hilsen, en dedikation, eller bare sige et eller andet til os, så er nummeret 42, 66, 80, 29. Og for at citere, vores actionstatsminister kan jeg sige, vi kigger ind i en fremtid med mange tema-programmer for DJ Bredes program. Vi kigger ind i fremtiden. Og, men det her er ikke et af de programmer. Det her er, at en fuldstændig åben bi hvor der lander nogle bakterier, og så sker der et eller andet i, i løbet af programmet. Og det, der sker nu, er, at jeg har tænkt sig at sige noget. Mixi, tal! Øh, jamen, du kunne se på mig, at jeg var Juri, Hvad hedder det? Ja, det er nogle rigtig god musik, du har spillet i dag, så jeg har bare blevet inspireret til os. Jeg har også taget noget musik med. Øh, og, og det var fordi, at øh, apropos lytterhenvendelser, så synes jeg, at der på det sidste er der sådan nærmest været sådan en form for lytterhype af... af den græske musiker og sanger, Demis Rousos. Demi Rousos. <laughs> Eller Demis Rus. alt efter hvor man kommer fra måske. Mm. Øhm. Og vi har hørt, jeg har det som om vi har hørt den tre fire nummer med ham de sidste par måneder. Skyggetanten har ønsket Demis Rus, og så har Mas og Jan ønsket Demis Rousos. Men og så har du også ønske... spillet Aphrodite's Child, Det var gamle også et, band. Det var også, også et ønske fra Skyggetanden. Mm. ja. Så der, der er noget Demis Russos i grundvandet derude. Præcis, og det kan der ikke være nok af. Hvad hedder det? Jeg elsker Demis Russos, og... men der er bare blevet spillet meget sådan, hans ballader, synes jeg. Det har Hvem meget er Demis Russos? Har du givet sin allemand? En mand, en meget græsk udseende mand, med et stort fuldskæg og langt brunt hår. Og brune øjne, som kan kigge, sådan. han kan gøre det der med øjenbrynene, som mange pixi, nej, hvad hedder det, pixar-karakterer også kan. Det der, var hans øjenbryn som ligesom kan blive sådan øh, kan som ligesom blive til sådan nogle små buer. Det er meget sådan en øh, ansigt, han har. pyramidisk op på centrum af hans ansigts øh, tredje akse. øje. Ja, okay. <laughs> ja, præcis. Men øh, jeg har sådan en plade med ham derhjemme, hvor han netop ser sådan ud på forsiden, som er rigtig flot, hvor han står med sådan på noget, der kunne være en græsk strand, tror jeg. Øhm, og der er et nummer på der hedder IDGIO som jeg synes vi skal høre som jeg faktisk spiller næsten hver gang jeg er ud af DJ. Det's der er lidt de funky. Det er Miss Russ' IDGIO. Jeg DJ boss. Program, program, program, program, program, program, program. Oh, I like the way you 的收入 Der er godt nok noget kompliceret trierang i at det her. Jeg har fået endnu en sms på program på telefonnummer 42 66 80 29, der skriver I en verden var boybandet blue, som man troede og håbede var borte og begravet. Lige har offentliggjort en koncerttur i Danmark i syv byer. Så er DJ Bredets program den hilende getaway, jeg har brug for. Mange tak for dig, kærlig hilsen Guldbladen. Ja, jeg er umiddelbart selv leveringsdygtig i nogle sure opstod i aften. Uanset hvad du har lyst til at sige, så sig det til os på 42 66 80 29. Du kan også ringe ind. Altså på det samme nummer, ikke? Ja. Eller du kan sende en sms. Det er helt op til dig. Din begravelse. Har du nogle idéer allerede? Hvis ikke, så begynder at tænke over det, så kan vi visualisere det for dig her i... Vores kommende begravelses -tema -udsendelse program. Hvis du vil henvende dig om begravelse, så skal du skrive på DJ-brevet-dr.dk Der tager vi de lidt længere, planlæggende korrespondence der. Tak til viskvinden i Mik og, og Greb, som er korresponderet med om nogle af de her temaer. Det er en fornøjelse at lave DJ Breders program, men øh, ja, det er, det er skønt at mærke den deltagelse, at man kan tilbyde en fiktionsramme og så gradvist miste kontrollen over den, fordi lytterne går jeg mig ind og gør deres og maler med mokka-farvet ud over noget, man havde tænkt skulle være en knækket hvid i stedet for. Vi tager det med. Mixi. Skal vi høre no Må vi høre nummer mere med Demons Rosas? Lad os sige det. Hvad skal øhm, vi høre? Vi skal høre et af de mere rockede numre. lige nu at sige, hvad der hedder. Begynder at det hedder, ikke? Det hedder Lay It Down. All the guys to me and I give the try to do everyone spille luftbomber til det. What you Så Lagt Så man kan jo passende sige telefonnummeret igen, måske. Eller man kan gøre sådan her. Telefonnummeret til DJ Breds program er 42 66 80 29. Men siger mig, DJ Bred, har vi ikke hørt den her sang fra DJ Breds program? Jo, vi har. Det var et lytterønske, der kom fra ah, sidste år. Fra en, der kaldte sig den neoliberale managementkonsulent. I rundt og støvsugede lidt i mit ydmyge lydstudie og skulle finde noget velbehagelig musik at høre imens, så kom jeg til at tænke på Ruben Vaughn Smith med Trip on New Shores, som jeg kun kender, fordi jeg er vært for det her radioprogram, hvor man kan ringe ind og ønske sange. Og Jamen, jeg, jeg, lærer også. Jeg, jeg har lært meget af det. Altså. Tak til den neoliberale mand en konsulent. Nu begynder Ruben Van Smith at synge. Det troede jeg faktisk, men... Han lyder meget som Synthesizer. Det er meget fedt. Uh, mix. Det har lidt af de samme vibes som det første Demis Russers nummer. Den der sådan lidt... Den der lidt boogie disco -agtige. Det kan jeg sgu godt lide. Det var Ruben Van smith med Trip on New Shores, som øhm, den neoliberale managementkonsulent ønskede for nogle programmer tilbage. Øhm, nu, ja, jeg har modtaget desværre nogle henvendelser fra nogle lyttere, der beklager sig over, at programmet har en mangelfuld lydkvalitet. Og til de øh, lyttere vil jeg bare sige, vi arbejder på at finde fejlen. Det eneste, jeg på nuværende tidspunkt kan sige med sikkerhed, er, at jeg har været nede og kigge. På streaming-serveren, P6 streaming -server, nede i kælderen af DR-byen, der var... Jeg ved ikke, om du har set, øh, hvis du bor i København, så har du muligvis lagt mærke til den der fugleø... der ligger ude i en af de tre søer... som adskiller indre by og Nørrebro. Eller måske har du bare der, hvor du bor, set nogle af de her steder, hvor enorm mange fugle har slået sig ned... og pH-værdien af deres afføring har fuldstændig transformeret landskabet det mest flygtige blik ind i, i serverrummet for p 6 streaming server står og afslører at der er omkring 45 ravne der bor derinde. Og de har fuldstændig afsyret selv metalkabinetterne med deres afføring. Så det hvis hvis, der, hvis du sidder foran din store JBL højttaler foran din corner horns med din amerikanske monoblokke stablet op og du har som du plejer forberedt Lidt snaphas til dig selv, inden du skulle høre DJ Breders program. Altså, det her... Du var i genbrugsbutikken, og så fandt du den her Snapas... Øh, gaffel, Et reklamefremsted fra de danske Spiritusfabrikker. En gang i... det vender vi tilbage til. Telefonen ringer. Der er nogen, der har tænkt sig at afbryde den her talestrøm. Lad os uh, se, hvem der. Det er sikkert meget godt. Du har ringet til DJ Breders program. Hvem er det? Det er Trine. Hej, Trine. Hej. God, gamle Trine. Ja, men tak for sidst. Selv tak. Hvordan går det? Jamen, det går fint. Okay. Jeg elsker, at høre i jeres program. Jeg synes, det er så skide hyggeligt. Det er jeg glad for at høre. Det var også meningen. Jamen, det er også, Jamen er, I kommer jo også igennem nogle forskellige emner, jo, ikke? Ja, vi prøver. Nogle gange handler det ikke om... Pff, sådan noget enormt specifikt, <laughs> som i aften i hvert fald, men... Nej, og, og hvad var det for noget? Var det begravelse, du snakker? om, eller? ja ja vi, ja, vi, ja, vi, ja, vi... Der kommer et program, hvor vi simulerer begravelser, hvor vi ligesom opfører begravelser på den måde, som de respektive lyttere godt kunne tænke sig deres egen begravelse, var En slags Nå, okay. generalprøve på ens begravelse? Jamen, altså... Altså, jeg kan da godt sige, hvordan jeg vil have det. Prøv at fortæl. Jamen, øh, Altså, jeg skal brændes. Ja. Og så, og så skal det deles op, min aske. Og det halvdelen skal jeg ud i havet, og den anden halvdel skal jeg ud i skoven. Ud i en å, som jeg har haft rigtig meget brændt om. Hvad er det for en å? Jamen, det er ude i Åsen, i Køge. Okay. Øh, og der, øh, der var jeg ude meget som barn, hvor vi havde der var sådan en slynge. Øh, hvor vi... Jeg var rigtig meget ude som barn. Så øh, Og min far, han er også ude i havet, så øh, Og jeg synes, det er en rigtig smuk tanke, at man øh, Når man kommer ud til vandet, så kan man lige øh, hilse... Øh, ud over havet, eller... Altså, der er en lille kommer. bit smule af din far i havet, når du hilser på det? Ja, men lige præcis. I stedet for, at man går på en kirkegård, det, jeg, det, så synes jeg, er så, så modigt. Der er også flere, flere mulige destinationer, hvis det er selve havet, der er kirkegården. Ja, men lige præcis. Og også en skov, for eksempel. Ikke? Det, det er fedt for mig, synes jeg. Trine, hvad med synes, sådan noget jeg... som musik og ritualer og de efterladte? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad du gerne vil have øh... der? Mm. Altså, nej, men for med min far, han havde øh, sådan en, altså, han var sådan en blanding mellem en viking og en indianer -agtigt. Okay. Og altså, hans øh, begravelse var? Øh, nej, han, han var som person. Nå, som person? Okay. Han blev også gift øh, på Island, under den øh, nordiske mytologi. Okay. Øh, og til hans begravelse, der øh, fik vi lov til at synge. Vi sagde så ikke, at det var en kamsang, men øh, vi fik lov til at synge. <laughs> I kirken. Hvad var det for en sang? Jamen, ja, jeg kan ikke helt huske, hvad den hed. Øh, men det var sådan en... Ja, det er sådan en gammel kampsang. Men øh, det var bare... Det var det, var, det var... det synes jeg var meget fedt. Altså, det, hvad øh, er det for en form for kampsang? Er en, der kommer fra... Øh, Jamen, det var sådan en eller anden... Øh, Hør 100 000 råbøster. Det var sådan noget lignende. Okay. <laughs> og så kan jeg ikke lige sådan... Nu gider ikke synge resten i radioen. Det er sådan. Men sådan noget lignende. Det kan du komme og gøre, når vi visualiserer <laughs> din begravelse. Er det noget, du kunne tænke ja, dig at være med have. til? Øh, tja, måske. Måske. Det skal jeg lige sådan øh, overveje. Ja, okay. Men gør det, hvis men, du... Ja, men, men sidste gang, inden at jeg der ringede, der, ja. der var det lige sidst på faldrebet. Og der havde jeg faktisk en... Øh, den har godt nok ikke særlig meget med begravelse at gøre. Men, men øh, det var et musikstykke, som jeg godt kunne tænke mig at høre. Mm. Og det var The Sexy Can. Øh, kan du ikke lige øh, sige det igen? The. The. Og, og så hedder det... X... Eller X. S-E-X. S-E-X. Og hvad så mere? Sexy Can. Sexy Can. Yes, The Sexy Can. Quarto de la banda. Quarto de la Jo. Okay. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der har hørt det. jeg synes, det er cool. Jeg kan godt lide Jeg har faktisk hørt dem live engang. ude i noget, der hedder Herlinge Lille, ude i Ringsted. Det er sådan et økosamfund. Okay. Men Trine, det var da helt klart prøve at snige ind. Jeg kan godt huske, du har ønsket det før, men det var lige... Ja, ja. Det var sidst og Ja. Trine, jeg håber, du har lyst til at ringe ind til dit brødsprogram ja, igen. Ja, jeg kommer til at til jer igen. Jeg synes, det, jeg synes, det er sjovt, jeg kan godt lide, at det er sådan lidt anderledes, at man kommer ind med alle mulige mærkelige input, og man hører alt muligt forskelligt. Det, det synes jeg er fedt. Det kan jeg lige høre, det er pizzaen med det hele, det her. Øhm, tak, fordi du ringede ind igen. Ja. men øh... Prøv så god aften. Tak lige meget. Har det godt, Trine. <laughs> Hej. Ja, lige må du. Yes. Hey. Oh, Spiltet noget, dig Bred? Ja. Har du spildt noget? Jeg er i et asserteret humør i dag. Ah. Jeg kan ikke... Ja. Min hjerne modarbejder sig selv. Jeg må hellere bare læse op, hvad der står på det her firepapir, jeg udskrev tidligere i dag. Lad os høre. Måns Olsson, med kunstnernavnet Ole Måns, var slagtersvend og arbejdede i Arbejdernes Kødforsyning i Kødbyen. Han fik sangundervisning hos sangpædagogen Emil Fris og havde Otto Henning, Gitte Hennings far, som lærer i rytmik og harmonilærer. Under en optræden på en restaurant blev han opdaget af Nina og Frederik, som anbefalede ham over for gramofonselskabet Metronome. Han debuterede ved en festkoncert i Aalborg-hallen, hvor han sang «Kome prima, Kari venter mig, smil gennem tårer» og et par sange til. Han indsang på Grammophon blandt andet Sangen om mor fra filmen på og Lille Mor. Ole Mogens drev igennem 28 år en slagterforretning i Ranshavsgade i København og spillede på fritidsbasis ved private fester. Han blev omkring 1990 kåret som bedste sanger ved en konkurrence på færgens Sjælland. Det førte til en pladekontrakt og udgivelse af CD'en Længes hjem med 12 numre. Siden sang han country med The Butcher Boys og udkom i 2007 med en single CD med fire sange. Men her kommer en sang fra længes hjem med Ole og det er en sang, der hedder Ingen Bryder Livets Cirkel. I den kolde vintermorgen kom en blank og sort og aller stod der jeg så den, der sovet, da de bar ham fra husets port, og jeg så den fra mit vindue, der de fulgte ham ud af Og vi ved jo, dagen kommer, hvor det ender med dig. Mig. Ingen bryder livet cirkel, ingen slipper uden om. Du kan håbe, du kan håbe, men en plads er for evigt tom. Hvis du har lyst til at kloge dig og, give, og fortælle os, hvilken amerikansk sang det her er en fordansning af, så kom med dit bud på telefon 42 66 80 29. Ole Mogens. Ingen bryder livets cirkel. Og jeg så dem fra mit vindue, der i fulde Ved jo Dagen kommer, hvor det ender er dig eller mig. Og ingen brøder livets cirkel, ingen slipper ulejlighed. Du kan hove, du kan hove, men en plads. Jeg var evigt tom Og jeg tænkte Dine dage De er talte Og jeg er få Uret tækker Og forsvinder Men en dag Og uret er menente i Hvis du vil se et billede af Ole Mogens kan du gå ind på DJ Brads Instagram. Find DJ brevet på Instagram. Hvis du ikke kan lide at være hvis du gerne vil undgå at være på Instagram, har jeg også ja, det er tid til at tænke i under når de prøver at lave deres i forvejen triste og sjælefornægtende digitale platformer op til det her vi Uden at, at prøve at lade være med at grine, når man taler om The Metaverse. Hvor du kan fucking sidde og... op på en triceratops Samtidig med, at dit virkelige liv er noget lort, og Mark Zuckerberg bestemmer, hvad du tænker. Han ved i hvert fald, hvad du tænker, så... I stedet for det, kan du bare tilmelde dig DJ Brevets nyhedsbrev. Ved at sende en e-mail til DJ dr.dk, med emnelignende nyhedsbrev. Så får du en e-mail om ugen med nogle links og lidt sniksnak om, at programmet kommer til Så kan du deltage i en samtale og sidde i ro med og læse. Ved at have min egen begravelse visualiseret, jeg kunne fandvært det, altså. Og du kan skrive om... at Du er træt af, at programmet lyder af hundelort, men det, jeg prøvede at forklare, var... at det er jo på grund af, at det er på, at jeg var nede... Det er de fragene der, ikke nede ved streaming-serveren, men... Og det er jo latterligt, for du har jo købt... Du har jo købt dit store... Dejlige støvindlæg, og du gør altid klar, du tager den der dejlige Chiffon kan på, inden du skal høre DJ Bredes program, hvor du har været i genbrugsbutikken, og du har været op på at have hele to af de her snapas, snapas gaffler som de danske spiritusfabrikker i desperation over tapas og sushi, og der var ikke nogen der, drak, der er ikke nogen, der drikker snaps mere, og så kastede de sig i armene på det første og det bedste reklameselskab, der der tilbød dem, at jamen, vi kan godt få fat i de unge. Vi har et koncept her, der hedder snapas, Og det består af sådan en lille bitte gaffel med kun to ting på, som har sådan et uregeller buk i håndtaget, så du lige kan placere den på kanten af et snapseglas. Og så serverer, Så kom! Ja, kom hjem til mig. Jeg har, så skal vi have snapas, og så serverer du for dine gæster, ikke? Så har du otte snapasglas og otte snabas Så er der bare helt... Rød Aalborg op i alle glasene, og så sidder der et lille stykke mango på hver af snapas. Det er derfor, det hedder snaphas, fordi det er en blanding af snaps og mad, ikke? Så... Du kan også... Uh, oh, DJ Bred, jeg tror, det er tid til en... Jeg tror, det er... Vi skal til en Vi bliver nødt til at tage en radioavis nu, klokken er otte. Der er bred opbakning til regeringens beslutning om at trække de danske soldater hjem fra Mali. Beslutningen er truffet efter Malis regering har bedt alle danske soldater om straks at forlade landet. Malis overgangsregering har beskyldt de danske tropper for at være i landet uden lovligt grundlag. Her er det Dansk Folkeparti's medlem og udenrigspolitisk nævn Christian Dal. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre vores soldater, når vi sender dem ud. Og på det her grundlag, så må vi simpelthen erkende, at det bliver svære, og så må vi trække dem hjem. De konservatives formand Søren Pape Poulsen er på samme linje. Jeg synes, det er en mærkelig opførsel, når vi faktisk skal komme der øh, hjælper øh, i landet, også med at bekæmpe terrorister. Men altså, hvis de ikke vil have os, så skal de sandelig også blive fri for os. Enhedslisten har hele tiden været imod at sende tropperne til Mali, fordi de ikke vil samarbejde med den maliske overgangsregering. Derfor er forsvarsordfører Eva flyhånd godt tilfreds med regeringens beslutning. Det her det har fra starten været opskriften på en katastrofe regeringen og de andre partier indgik et militært samarbejde med en kup Så det var dømt til at gå galt. Men det er på høje tid, og det er rigtig godt, at man nu tager konsekvensen og trækker sig ud. Det europæiske lægemiddelagentur har givet grønt lys til den første pille mod covid-19. Pillen fra Pfizer er godkendt til behandling af særligt udsatte personer med coronasmitte. I forsøg har pillen vist lovende resultater, og den kan ifølge studier reducere særligt udsatte personers risiko for at blive indlagt eller dø af corona med op til næsten 90 procent. Herhjemme har regeringen tidligere meddelt, at den har planer om at købe for omkring 400 millioner kroner af Pfizer's pille. Flere af de danske håndboldherrer har fået trusler og hadbeskeder efter nederlaget i går til Frankrig ved IM i Ungarn, og heller ikke træneren er gået fri. Sportsdirektør i Dansk Håndboldforbund Morten Henriksen fortæller, at en af truslerne nærmer sig en dødstrussel, og at det bliver taget meget alvorligt. Det tager vi alvorligt. Det er, det er langt over grænsen. Det synes jeg egentlig alle er, og det er klart, at når vi kommer op i dødstrusler, så er vi jo på et niveau, som, som kan politianmeldes. Og det er vi også klar til at gøre, hvis der er opbakning, uanset om det er ledet eller spiller til det. Det fremgår ikke i detaljer, hvem der har modtaget truslerne, men ledelsen har talt med alle spillerne i dag, siger Morten Henriksen. Vi har gjort det, at alle, alle er blevende har der været taget en snak med, og, og der er alle her heldigvis, jeg, ikke sige heldigvis, men de er faren i det og til at få blokeret de rigtige steder og, og få flyttet fokus tilbage. Og fuld fokus, det bliver der brug for i morgen aften kl. 18, hvor Danmark møder Spanien i EM-semifinalen. Der er udsigt til hård vind til hård kugling omkring nordvest. Vindstødene kan være kraftige lokalt op til stormstyrke. I nat begynder vinden langsomt at tage af. I aften skyde med regn eller byer. I nat skulle det blive mest tørt og klart. Og så får vi mellem frysepunktet og 5 graders varme. Slut på radiovisen i studiet Anne-Mette Philipsen. Det var det. Så må, du... så må du godt sige noget igen, DJ Brad. Du skal lige tænde for musikken, Mækse. Oh. Vi har fået en sms, der står kære DJ Brede, Du spiller en dansk version af Will The Circle Be Unbroken? Gode hilsner fra Nørresundby. Jamen, på til Nørre sundby. Husk at skrive et navn eller et alias. Godt gættet, det var Will The Circle Be Unbroken. Som vi hørte inden radiovisen med Ole der i 24 år har arbejdet i en, og haft en slagtebutik i Renshavnsgade. You talent spotted på Færøen, Shetland. I turn it into a pole house. It's like eviction number 49. Go ahead and shit on the floor. Now. Girl, go ahead and show me how you go down. And I feel my whole body peakin'. And I fucking ain't anybody but it likes why I getting faded with some bitches from the west side east coast. Rappa no side, never waste a whole time. Running with the wave, get you killed quick Shoot you in your back like you're rich, La Mexico with no life to afterlife, my whole life, my whole life. Cause I'm always rapping for the low life. Oh life, oh life, my life. Now I'm rapping for the low Museum her i DJ Breds program, der hedder Lydernes Kunstudstilling, hvor vi tager imod alle beskrivelser af kunst og accepterer dem som kunst, der eksisterer. Hvis du har, jeg kunne godt tænke mig at lave et lydværk, et kollaborativt lydværk, der hedder Langbordet. Hvis du har lyst til at være med til at lave det værk sammen med mig, så skal du bare sende her. Um, en lydbid, der var mellem 30 og 60 sekunder, hvor, hvor du spiser noget, og så fortæller du om, hvad du spiser, mens du spiser det. Og når der er gået 45 sekunder, så kan du godt lige snige et lille skål ind. Så skal jeg nok stå for at klippe det hele sammen, så vi får en hyperrealistisk oplevelse af at sidde til en fantastisk langbordsmiddag. All my life, Want a slice? Gang go, slice. Do the long Send dit lydklip til clip to dj@brevetsnabel.dr.dk. Zack Vice. Hustle Future med Low Life. kan man life. I Hustle. married to this wife. Said I die alone. I told that bitch she One thing that's for sure, not a stranger to this life Got a safe that's full of franklins and a shoulder full of stripes I ah. don't know a nigga like myself I say self made, meaning I design myself County jail fade, you can pull my foul yourself Spirade, swallow rocks, I'm getting high myself Nah, damn right I like the life I built I'm from Westside, 60, shit I might got killed Standing so tall, they think I might got stills Legendary baller like Mike, like Will. 96 Impala, thug life on wheels Up against the wall, squabble at Fox Hills Like a motherfuckin' boss, ask me how I feel Successful street nigga, touching them first meals. All my life, been grinding all my life Sacrifice, hustle paid the price Wanna slice, got the roll of dice, that's why All my life, I be grinding all my life, uh, All my life, been grinding all my life Sacrifice, hustle pay the price Wanna slice, got the roll of dice, that's why All my life, I've been grinding. All my life, look, I got everything I said I was gonna get. On my kid, in addition to that fact, I went legit. I'm the shit now, according to the way that I'm positioned in this biz. It look like I'm just gonna keep on getting rich. Ah, know them Westside RSCs is us. LAPD on my dick, I'm a squeezing bust. If a rap nigga diss, switch cheese and bust. All this rap money, nigga, look, I need too much. Money, loyalty, and love in the dream we trust. You'll be switching up the players on your team too much. Toney Kavi, that's my loc. Young Supreme, what's up? And we travel around the world, getting cream or what? Ain't you get off on whoever hustle seem to rush. Las Vegas strip pop, yeah you cranked them punks. After all, that looking tough, all he seen was stunts. 50 Cent and Mayweather flee the scene with us. Till the start. All my life, been grinding all my life. Sacrifice, hustle paid the price. Want a slice? Got the roll the dice. That's why. All my life, I be grinding all my life. Look. Uh, all my life, been grinding all my life. So bad the price, wanna slice, got the roll dice, that's why, all my life, I've been grinding all my life, look. Åh, hey oh, hey hey hej. Åh, oh, uh... <laughs> Så var der rødknapperne? Ja... Uh, nu kommer der noget sydafrikansk housemusik. Saloo, Chico Toala! Det går ja. Jeg har til lige ind Det er præcis hurtigt nok til, at man ikke kan stå stille. Sådan skal det være. Kommer vi til Trines Ønske, The kan. Spændende, spændende. Tak for dit ønske, Trine. Jeg håber, på, at kunne høre fra dig igen, Det de tager meget smure. Har lyst til at deltage i det her sociale trafiksamstød kan ringe ind på 42 66 89. I made <laughs> SexyCant med nummer Quarto della Banda, som vi hørt på opfordringen af vores lille trine. Jeg tror godt nok, der er blevet roteret om egen akse op i den økolandsby, der er The SexyCants Det gad man da godt lige have været en flue på væggen. Og hvis stemningen var rigtig god, så kunne man måske transformere sig om fra en flue til en danser. Uh, ja. Nu skal vi have et stykke skarpt gået diskomusik med... En form for stryger, der aldrig kommer på mod igen. Det virker lidt plejehjem-sagtigt, men en gang var det... Ej, det var bare lyden af Philadelphia's disco produktion i 70'erne. Her kommer Claudia Barry Weimers, der gør live min. Jeg der er blevet en besked ind på programmofonen. Spændende spændende, den er bare ikke nede at snære det. Nej, ja. God aften, DJ Bred og Mixi. Mens jeg sidder og lytter, tænker jeg på, hvordan I dog finder frem til alt det forskellige musik, I spiller. Jeg kan godt blive helt forpustet af begejstring, og måske også... Åh oh, nej. Ej, nu gør godt. Godt. det. Ej, det er en skærmtelefon, det her. Det Hvor noget vi til? Uh, jeg kan godt blive helt forbustet af begejstring, og måske også lidt sørgelig over alt det musik, der findes i verden. Begejstret, fordi det er pragtfuldt. Sørgelig, fordi jeg jo aldrig når at få færden af en brøkdel af det. Men det slår mig, at når jeg lytter til jeres program, så når jeg måske en brøkdel alligevel. Eller det er i hvert fald godt på vej. Det er da meget fedt, synes jeg. Jeg forestiller mig, at I bruger meget tid på det, og jeg håber, det gør jer godt, og at det er en fornøjelse for jer. Det er i hvert fald godt at lytte med på jeres lydfund. Jeg pynser på langbords- og begravelsesindslag og kunstinstallationer, og sender ønsker om alt det bedste herfra. Underskrevet snærle. Det var sødt. Tak for dit besked, Snærliak. Jeg har nogle tanker på det seneste om, hvor sådan en totalt meningsløst musik er. Eller jeg mener formålsløst i hvert fald. Sådan lidt set lidt udefra, ikke? Måske jeg det, der er det smukke ved det? Ja, jeg tror, det er det, altså. I en del af forklaringen. Og den der i følelse af at være overvældet eller trist over, der er så meget af det, altså. Det kan jeg også godt give Det her nummer fik jeg uh, bare for at besvare spørgsmålet om, hvor får, hvor musikken kommer fra i de læbredesprogram, og den sang, vi hører her i baggrunden, fik jeg en meget, meget dårlig, meget lille, komprimeret MP3-fil overført til min USB-pind, da jeg var i Sierra Leone i 2015. Der var sådan en masse skure, små MP3-båder langs landevejen, hvor man kunne gå ind og få lagt filer over på sin telefon- eller memory-pind. Og disse små skuer frekventerede jeg så meget, at jeg tit fik lov at sidde inde bag disken. Og sagde bare, "Det er alt det musik, jeg har over på min USB-peng. Så kan I til gengæld tage alt det musik, jeg har på denne her harddisk over på jeres... Øh, ...virusfyldte laptop, som er her i mp3-båden. Og fand en fed måde at bruge sådan tid på. Der sker altså noget, når der ikke er net over det hele. Så er der MP3-boder i vejkanten. Det tror jeg altså langt er at foretrække. Jeg kunne i hvert fald godt lide at møde de mennesker, der arbejder. der. Forsager obvious like like To me like Vi er slet ikke færdige. Vi har faktisk kun gået i gang her i DJ Breds program. Vi går ind i en lidt mere diabolsk afdeling af programmet nu. Nu skal vi høre noget øh, musik, der hedder Namito med nummeret Green Heart. Hvis du har lyst til at fortælle os noget, hvis du vil ønske en sang, så er telefon 42 66 80 29, og du lytter til DJ Breds program på b 6 Beat. Jeg kan ikke lade være tænke på de ravne der. Serverravnene. Ah. Jeg kender ikke den nøjagtige. Jeg håber, at de er ravne men det er ikke noget, man skal blande med servertårne og elektronik. Altså, altså som, I... som I slet ikke. Altså, slet ikke. Radiostudiet, det er byen, som ikke bliver moduleret af, af ragnelortene nede i serverrummet. Det er faktisk dem, der bestemmer, om den her besked overhovedet kommer igennem. Måske skal vi lade være med at tale om det. <laughs> Lad os tale om noget andet. Yes. Jeg kan næsten ikke spørge noget. Så nu nu det kan det vi høre meget mere. Hvem er Nå, det? det var det Mit navn er Josefine. Hej Josefine. Tak fordi du ringede. Ja. Tak fordi jeg må. Jeg har en, øh, et, øh, en happening, en live happening til kunstnernes... Øh, eller lytternes kunstnerudstilling. Helt sikkert. Hva, hvad skal du bruge? Skal du bruge noget for os til efter? dig? Nej, det skal jeg overhovedet ikke. Jeg har, øh, jeg har en, øh, en række deltagere siddende her i rummet. Okay. Men spørgsmålet er, om mig kunne høre, hvad der foregår. Det håber jeg. Øhm, bare gå i gang, og hvis der er noget, vi ikke kan høre, så råber jeg højt, ikke? Det, lad os sige det. Det, der foregår nu, det er, at, at tre personer her i rummet, de får en, en genstand, som de skal interagere med, som er en ret, sådan, inden for en ret kendt ramme, og så vil de sådan set bare snakke over det, og øh, fortælle jer, hvad de oplever. Husk at fortælle os, det... hvad genstanden er, sådan, så vi kan følge ja, med, ikke? Det... Okay. okay. Det er et puslespil. Ja, yeah. det kan gøre med et puslespil. Det er det nemlig, øhm, og der er noget med pels på. Jeg får den en hund. Måske det er en kat Nej, jeg har en snude. Den er snude. Ja, det er lillet også. Det ligger på noget lillet som sådan et øh, lille bamse måske. Det er nogle meget søde farver, og det der sker, det er, at øh, Peter Plus, han har, været meget, han har gået meget sådan instantt gang med at sortere prikkerne. Så I sidder med øh... et, et, et helt puslespil foran jer? Ja. ja. Tusind brikker. Tusind brikker. okay. Ej, der er måske... Det lang ja. jeg, har, øh, jeg har egentlig bare lige holdt lidt fast i den her snude, men nu ser jeg, at der, der er mange snuder. Ja. Yes. Jeg ser i hvert fald tre snuder. Så der er flere dyr på puslespil nu? Ja. ja. Deltagerne har ikke fået, øh, fået sådan den der klassiske boks præsenteret, så de ved ikke lige, hvad der er på det her puslespil. Hvilken form for visuel stil er puslespillets motiv lavet i? Øh, det, er sådan en, det er en ret fed æstetik. Det eneste, vi ser, er noget med lilla og noget med pels. Er det abstrakt, er der... eller hvad? Det er en brun pels. Nej, jeg, tror, det er, jeg tror, det er fotografisk. Okay. Er en brun pels og en lilla baggrund, som også ligner... Det ligner lidt silkebaggrund silke i lilla. Og, og, og klar er en kunstner, der måske er, går efter det lidt mere sådan cute look. Øh, det kunne godt ligne noget foran en kamin, et, et hyggeligt dyr måske. Ja. Yeah. Ja, og det og på trods af den meget velkendte øh, ramme, som jeg umiddelbart bare tænkte, at puslespillet var, så øh, så er der nu gået indtil nu med, at folk mere eller mindre bare har flyttet rundt på brækkerne, uden at rigtig som ligesom at begynde at samle kanten, som altså det plejer jeg ligesom og gå i gang med. Eller du ved Man kan gå meget hæftigt til værksomhed med sidste men Men det sker lige så stille, at vi er oppe på, at vi har to brikker samlet. Måske tre brikker nu. Okay, nu tager det fart som sådan et festevædende. Der kommer flere brikker på. Nej, det er så ikke. Nej, det var mere vold. Ja. Mixi, kan du ikke ringe til, til, til kontrolrummet? Det er, at at sige, at vi sender 12 timer længere i dag, fordi... Ja, jeg, fik ikke, jeg fik ikke lige taget tid. Vi mangler 995 brækker, så det må, det må være... Vi sender til klokken 16 ja. i morgen. Ja. ja vi det, på vi prøver lige at udvide programmet. Bare, bare fortsæt jeres puslespillslæggeri. <laughs> nu er vi på... Øh... Vi ved, det var jeres syge-idé her. <laughs> <laughs> <laughs> nu hænger I det. Været. Stick with it. <laughs> Går <laughs> lidt op for musikken, Mexi. Det er en multimedie det her nu. Øhm, ja, og det, og det er jo altid fedt, når der er noget... Øh, noget fysisk i radioen. Det kan jo noget. Ja, det er virkelig interessant at høre nogle... Det, det er, der er så mange billeder i det, gør lige nu, at det er svært at forestille sig at <laughs> andet, end at folk er i ekstase over den her form for puslespilsradio. <laughs> det har altså vi er kommet frem til, at øh, motivet på puslespillet i hvert fald har pels. Man kan måske, det er måske en lille quiz. Det øh, har pels. Ja, indtil videre har det jo fire fire brikker ned langs øh, den ene kant og de er langs den anden kant. Det er sådan meget vi har fået samlet indtil videre. Men vi har også begyndt at samle pudsketspillet hver for sig. Øh, så der er nogen, der har samlet deres puslespil i øh, et andet hjørne. Det øh, kan jo gøre det lidt langt. Og oh, det virker heller ikke. Og nu kommer der en, der er simpelthen blevet samlet en del for sig. Yo, så nu han... Håv! <laughs> Jeg har lige sat noget puzzlespils på. Ja! Kør så! Husk at fortæl, hvad I gør, så det ikke bliver kedeligt. Yeah. Yo, feel the flow the flow, pass you know never stop. up, yo, now put your hands in the hvad sker der med puslespillet? Har i fundet nogle brikker der passer sammen? Hvad der sker? Hvad der sker? Hvad der sker? Hvad der sker? Hvad der sker? Hvad der sker? der sker? Hvad der de blev fanget i deres eget syge næt! Måske blev de færdige med bussen. De indså, at de havde mødt en modstander mægtigere end dem selv! AHAHAHAHAHA! 666? Ja. til Josefina, Peter Plus og Company, for deres bidrag til lytternes konstudstilling. Et øh, meget øh, puslespilsværk. Yo, feel the flow, que pasa paradox. Pente adelante, you know it never stops. Yo, feel the flow, que pasa paradox. Pente adelante, you know it never stops. Yo, feel the flow, que pasa paradox. Pente adelante, you know it never stops. Yo, feel the flow, quien pasa, Paradox? Gente adelante, you know it never stops Loads flow, yo, now it's time to rock Get high to the rhythm, you never stop Insane in the brain to another dimension Put your hands in the air, hey, close attention Back on the mic, yo, check the flow Jump to the rim, jump, drop the tempo Drop the groove now, drop the cards, rewind the tape, select paradox. paradox ¿Qué pasa, Paradox? 36 fps, 40 to De seneste tre numre, vi har hørt, var i kronologisk rækkefølge 666 med Paradox. Så hørte vi Real Realicide med nummeret Versus Gabbatry 2008. Og lige her nu var det Paula Yates med nummeret These Boots Are Made For Walking. Tak fordi du lytter til dit de program. Lad os få det bedste ud af de sidste 15 minutter. Her kommer Red Rackham med nummeret Wonky Baseline disco det, det er vist en nogenlunde præcis beskrivelse af den Synthesizer Solo, der kommer lige om lidt. Wonky Baseline disco -Banger. I de jæbberedsprogram. Jeg har fået et lytterønske på telefonen fra Sissel, som jeg tror, vi godt lige kan nå. Jeg finder dit nummer, Sissel. Tak for det ønske. Nummeret til programmet er 42. 66, 80, 29 Jeg fik lovet for meget i forhold til dit de ønske, sidst det. kommer i næste uge i stedet. Vi kan desværre ikke lige nå det. Jeg har noget helt essentielt afslutningsmateriale, linet op, som jeg... ...insisterer på at spille. Hvis du lytter til de her program som podcast, så husk, at vi også har en telefonsvar, hvor du kan indtelefonere meddelelser mellem programmerne. Så kan bare ringe til 42 66 89, og så siger den bip, og så kan du indtage besked. Men hvad kan det være, der er så vigtigt? Jamen, øh, det var Amand depresso med nummeret El Salcedo. go! go! Il a, a pas de péta, puisque c'est moi qui l'allume, c'est moi qui sors la nana, sinon personne ne sort. c'est moi qui sert le whisky, sinon il a pas de QTA, n'oubliez pas la jeunesse, c'est l'avenir de demain, payez l'école, c'est beau, il faut aussi le loisir, pas de pétard, pas de pani, pas de baga, laissez-moi donner, viens lancer le boogie. Viens danser le boogie Viens danser le boogie Viens danser le boogie Il n'y a, a pas de pétard, monsieur c'est moi qui l'allume, c'est moi qui sors la nana, sinon ne la sort de sort c'est moi qui sert le whisky, sinon il a pas de y n'oubliez pas la jeunesse, c'est l'avenir de demain, payez l'école, c'est beau, vous fil le loisir.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 Il n'y a, a pas de pétard, c'est moi qui l'allume, c'est moi qui sors la nana, sinon personne ne la sort, c'est moi qui sors le whisky, sinon il n'y a pas de y a pas la jeunesse, c'est l'avenir de demain, payer l'école c'est beau, il aussi de pas de pétard. Pas forstår ikke det program. Altså, man kan lytte til det i både hele og halve timer, uden nogensinde at blive klogere på, altså, hvordan lyder musikken ude på tundraen? Altså, hvorfor... Ikke et ord om den sovjetiske tundra. Altså, det var meningen, det skulle være et eksperimenterende ikke? opdagelsesrejse af et musikprogram, altså, ikke fuldstændig tavset omkring lyden på, i tundraen. Altså, okay, okay, okay, jeg har hørt jeres... Klagesang her kommer øh, Tundra orienteret mega hit frisk fra Nikolaj Ivanovic, Kola Beldy en øh, en, øh, en optrædende en sanger der tilhører Nanai folkeslaget på den øh, Sibir fra den sibirske tundra stort hit i 1973. Abeldi med nummer, hvor der i hvert fald bliver sunget Ranjenar, Hvis der er nogen, der kan oversætte den her sang for os, vil vi blive meget glad. Øhm. Men øh, hvad med lige at lytte til noget musik udefra? fra, der har man lavet af en, der arbejder ude på Dyreårsbank? Ja! Længer Lise går. Moderne dages ungdom er fyldt med pjak og pjæs. Det burde være moderne, det er pæ og gammeldags Se nu de stakkede piger, der nu omstunder får Ved bryllupen en ægte mand på 20 år bamser. Nu. Ja, det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg er jaloux Nu sidder unge piger og ryger langs i Og ikke nok med det, de går på kaffebom Så det gik man ikke i 90'erne Vi gik hos Vivel og hos Nemser Med os, så skal der være fest Og så bliver der holdt taler Dels i øst og dels i vest Og vil man have en bajer Til suppen eller stein Så skal man have atest at fra både præst Gårde, findes der et mere veloplagt stykke musik end det her? Jeg tror ikke, jeg tør at høre det. Du har lyttet til DJ Breds program, og jeg vil gerne sige tak til dem, der har bidraget til programmet i aften. Vi tæller blandt andet løjtnanten Guldpladen, Trine, Nør Sundby, Snærle, Josefine, Peter Plus og hele Puslespilsholdet. Og Sissel, dit øh, lytterønske, det spiller vi i næste uge. Til sidst her hørte vi Inger Lise går. Men nummeret sådan var det ikke i 90'erne. Hun var inden fra slutningen af 50'erne og frem til sin død. Wow. Vi ses i næste uge. Tak for i aften.